Salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu ala ahnihi wa sahbihi wa mentabiahum bi ihsan ila nuk ibadin. Allahum jalla ula falendarojmë. Dhe vëtën përitindijim dhe fëal e kërkojmë. Dhe rsa ne varzdojmë dhe sëtë bëlejeni Allahum jalla jalalluhu me dhekrin doat lutje që në ka parosit përto peganberi sallallahu alaihi wasallam. Ime që do saljërata do të trajtuar dhëkrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam llojit e tij që janë të ndërlidhura me namaz, pavarësisht a kanë të bëjnë me lutjet brenda namazit apo tashmë kemi filluar të trajtojmë disa jashtë namazit. Tashojmë të ndërrojmë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namazin si adhurimin më të madh dhe më të rëndësishëm e rrethonte dhe e përgatiste nga të gjitha anët me përmendjen Allah për Allah, e Allahut xh.l.l. dhe padyshim se çdo vepër që rrethuat ndërtohet mbi përmendjen e Allahut i shtohet cilëti, cilësia, ndikimi për hetimin e kësaj rrugë. Prandaj para namazit ka qen abdesi dhe ka pas dhuat lutëveta dhe dhikr. Pastaj namazi sa so ka pas nga dhikr Allahut. I absolem vargën edhe me përmendjen e Allahut xh.l.l. Prandaj nga të gjitha anët është i rrethuar me me përmendin e Allahu Gjellewar dhe këja ja vlerën dhe rëndësin dhe pozitin këti adurimi të këzote Gjello Gjellewo. Normalisht nuk do të trajtojmë të gjithë të ato që i ka thënë pejgamberi sallalasem pas namazën nga si janë të shumë ta edhe në do që të vazhdojmë me disë lutje tjera, por pa të shumë se duhet të ndalim të dison nga ato që i thënë të pas namazët, veçanisht ato që janë më të rëndësishmët, Nga më të rëndësishme që i thënë të pejgamberi salasem pas namazën është Aja të kursia Dhe me thënë pejgamberi salasem kërë përfëndërë namazën Sikur që kemi thënë Thënë të të rjerë stakë fur Allah Pas tajë Allahumë entes salamim kësramë Këtë e kemi tërtu në takim në kaluar Thënë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t dhe gjithashtu e plëcan të një qënë herë të këthënë La ilaha illallah, wahdahu la sharika, lahdahu l'mulk, wa lahul hamdu, wa hua la kullishin qadir. Nëndërsa nga ato që ka orë gjithashtu e i thënë të pegamberi Alehi sallatu osan pas namaz, është ajetu l'kursia, aja që të njerës të njërësit të spidoa. Dhe një dhe me këtë ka thënë pegamberi sallallahu sallam, këshë këndonë, Ayatul Kursi pas çdo namazi të obliguar, farz që fal, nuk e ndon nga hyrja në xhenet përse vdekjes. Po keni një, një afro gjenit ashtepër me kët lutje, thotë se nuk e ndon nga hyrja në xhenet përse, por thotë me ndon nga kjo dhunja dhe më shku tek vendi i tij që Zoti xheloria ka përgatitur e ai është xheneti. Dhe kjo është për dyshim në xhijë dhe më të mjaftushëm për ne që kujdesemi për kët ayat që të lezojmë pas namazit. Ajetër kërësia të ndërlëzër është një ajetë i Koranit, e që këndrën nga jetët më të mëdha në Koran, përndaj edhe si kërse ka në aditë në Ubejmë Nikabit, rëdiallahu ta'ala anhu, qëli thaë që kapitë pejënberi sallallahu a sallem, Ubejnë e kapitë, qëli është ajetët me imanë në Koran? Dëndë të me shiku se si e kanë kuptua së hapët e ti, Mësimin e ti, i Koranin, e kështë më radhë dhe Ubej i tha, a jeti me ima në Koran duhet jetë a jeti të kursia. A tërtha pegamberi sallësallëm, përhajtë koftë dhja, dhe, dhe dhja që ti e ki përhajtë koftë, dhe të koptim, ja keqëllu edhe, rralesh të kehyjnë portën e dhjes. Dhe nëse e meditojmë dhe e ledzojmë a jeti të kursinë, nuk dënë shumë mund që dhvime edhe ne të kjo përfundimë. Një ajet e cilit në fund e krye do thot përbën lavdrim dhe lauthut madhurim do i ti emrat e bukur të Allahut xhallahu lejaluhu dhe gjithashtu thicit të e ti dhe begatite Allah xhallahu wala një ajet e cili më të vërtet nga fundi dhe din fund është lavdrim dhe madhurim dhe, mad dhe madhësia e xhallahu wala meriton ti ajeti më i madh në në Kur'an. Në përkat të kësaj ka edhe pasojë shumë hadithe që flasin për vlerën e Ja jete, sikur shekëm disa disa për tyra. Krahas se ajo që është preferuar të lexohet kjo ajet pas namazit, është e preferuar të lexohet edhe para se të flasë besimtari, para xhumit. Dash e preferuar të lexohet më në mëngjes, në mbrëmje. Do thotë që ditën ta fillon me këtë ajet, edhe ditën ta mbaron me këtë ajet, edhe natën ta fillon me këtë ajet, nga se është përkutim më të shtuar për besimtarin në raport me Zotin xhallal xalal. Komendit këtja jeti pa të shumë të merë shumë ko Dhe ka shumë gjera që meritojnë të trejtojnë të mërë Por unë duha të i përmën në disa përtynë e në këtë Ta kemë sad me juve Këja jetë fillon me emrin më të madhë të Allah Gjellewale Allahu la ilaha illahu Allahu është emrin mëjë madhë i em am Pre emrëve të Allah Gjellewalehu Dhe kë emën i Allah t'i ka disa kuptime Kuptimi pari këtja jeti është gotat in the lidhërmë uluhie. Meaçi kot bën me adhurimin e Allahut xhejelaluh. Pra ky ajet është dëshmi se Allahu është ai që e meriton të adhuruohet. Allahu është i adhuruar. Ësht ai që njerëzit i porulën, është hyjnia që njerëzit i porulën i nësruan dhe e adhurojnë. Ky është Allah. Gjithashtu me kuptimet e amit Allah është ai që e madhroj njerëzit dhe e dojnë. Prandaj është e ndalitur me dashuri Dhe me respekt, aj që duhet, aj që zemrat mbushë me dëshurit dhe përmalim për te, është gjithashtu nga kuptimi emrit Allah. Dhe gjithashtu nga kuptimi emrit Allah është aj që anojnë zemrat këhaj. Dhe nuk ka diçka që i josh ndaj ti. Ata që e njojnë Allahun, nuk ka që ka në këtë dune i josh apo i habit ndaj Allah u Gjallahu ala. Sa so, ma të i për enjehë Allah, A që më tëjë për lidhët zemë rajote me te, a që më tëjë për anën këhaj, a që më tëjë për ja për parsinë dhe i zëgjënë këtë duniamë. E në gjitha këto kuptime, në disa tjera kanë të bëjmë e emërin, Allah. Dhe kjo është, për dushem, një emër, që kur, asë kushtë në fëtyrën të këtë nuk është emërtu me te, pasë Allah Gjelle Gjelaluhu. Sa ka pasë zulumëqarë në toke njerë që kanë pretendu se dhe të të janë edhe Zotëna që adruën edhe edhe edhe edhe edhe edhe kam po zullonë edhe kam po lëllëj dhe zhat më katër në tokë lëllëj emna për lafdrim dhe për madhështi ja kanë vendosë vetër të tyra por kur Allahus ja ka lihu kërkujt me pasë emën Allah kur kur shështërshu deset Allah vetëm Allahu gjellëval është emën i përvecë shumë i Allahu gjellë gjellëlihu për ndaj aludan në Zotën gjellëval në qenën ti dhe ky emën Realisht në vetë di përmbledh të gjitha emrat e bukur të Allahu xhallahu lëvuar të gjitha asilit e ditë të plota. Pra i thuash, ti thu Allahu është El Malik. Allahu është ai që çdo gjë është në dorën e tij. Allahu është Er-Razak, është furnizues. Allahu është El Karim, bujar ekstra rad. Prandaj prej ti burojnë të gjitha emrat e tjerë. Është përmbledhës i gjitha emrat e tjerë të Allahu xhallahu të bukur. Prandaj realisht në bazë kësaj Edhe shumë gatitar kanë arritur në fundim se ky është amni i madhën e emrat e Allahut i cili nëse lutet Allahu më të jap dhe përgjigjet. Dhe kudo që përmend ky amen, padurëse le djurm datinë zamerë besimtarit. Nëse përmend, do thotë i friksuari, Zoti gjallë i jap qetësi. Nëse përmend ismuri, i jap Allahu shërim. Nëse përmend njeriu në varfëri, e pasuron Zoti gjallë vullara. E kështu me kudo që përmend ky amen Zotë i Gjellewala ja baracat Po në qovë se përmanën me njohja Me binja, me sinjëritat Edhe ma atë që ka kërkuë Zotë i Gjellewala për dushëmse Këja mërë le gjurëm të thejla në zamrë Dhe jetë në besimtarën në për jësi Andaj pasë e Allah o thët Kuptimin më të ngusht Të këti jamni La ilaha illa hu Allahu La ilaha illa hu Allahu të sëllin një edani Allahu të sëllin duhe që të anon Zamrët e juha këhaj Allahu che yu'ad marri, Allahu che yu'ad droni, është ai që nuk ka zot tjetër postiç që meriton të adhurohet. Sikurse kemi trajtuar komentin e fjalës la ilaha illa Allah në takaluar. Prandaj ai është i vetmi që meriton të adhurohet. Dhe ai është i vetmi që meriton të poruhemi dhe, dhe Zotë është një një të ndëstrohemi. Dhe Zoti xhallahu ala orta qenin mbështetemi te dhe të shpresojmë e kështu bëran nga adhurimet e tjera që nuk i takon askujt pas Allah xhallahu ala. Atë e thirrën Ati i lutemi e kështu më rad duke mos ia kushtuar asnjë njësi nga njësitë e adhurimit askujt posa Allahu xhalleu ala. Pra shikoso kuptimin këtij jete ashtu të dhëruar zot Allahu xhalleu ala na ka krijuar pikësh për këtë çështje. Pra ayatul Kursia fillon me realitetin më të madh në fytyrën e tokës në qiell. Ayatul Kursia fillon me të vërtetën absolute që s'ka të vërtet më e madhe se kjo. Nuk ka asnjë kusht të vërtet më e madhe, më e saktë, më absolute se fjala Allahu la ilahe illa Allah. Ai takomus onLoad me thoni një vërtet më të vërtetë, më të dhështuar, ne adru Allahu Jellalu ala, i cili është Zoti i vetëm që merriton të adurohet. E pasoj Allahu Jellalu na vërdon pastaj që të sillë edhe dëshminë dhe fakte se ai është i vërtetë që merriton të adurohet. Tasill mjafton fjala Allah saajësh i gat me çë mëfton do. Mjafton kjo. Irfo Allahu xellahu sill faktet e tjera. Sill dëshmitë tjera për ta forcuar këtë dëshmi, për ta forcuar këtë realitet dhe këtë vërtetë pamohushme, të, të palkundshme. Sill Allahu xellahu në ato faktet e tjera. Nga faktet e tjera që i sill Allahu xellahu është El Hayyul Qayyum. Allahu la ilahe illa hu El Hayyul Qayyum. Qa është elhajju l'kajum? Elhajj është aj që është i gjallë Do të të gjallëri absoluta Si kërsa Thetë Allahu Jalla huala U e të wakkel Ale lhajjjil ledhi La e mutë Më bështetu Në atë që është i gjallë Dhe i cilë nuk vdes Allahu është i gjallë Dhe gjallërija ati dalën rënsisht nga gjallëria Kresën nga njerëzve Ese njerëzë kanë gjallëri mirë po E kanë të kufizuan, edhe në aspekt në aso që nëmkupton levizjen, përdojnë në e kësa jete, i godet smundja, i godet lodhja, i godet gjumi, vdekja, e gjitha këtu janë, lërgë Allah Gjellewala, nda gjallëria ti është e flotë, dhe ajnë nga gjallëria ti, i japë gjallëri kujtë danë, në gjallë njerëzit, në gjallë zemër e tynë për të qenë të uzuan, dhe të këtyrë ka azur të Gjellewala, elhajj, Aja është i gjalli El kajum Aj që nuk ka nevoj për asë ken Nuk e mban atë asë kosh Nërse aj E mban dhe aj kujdesit për gjdo kën Dhe gjdo kosh ka nevoj për te Andaj Aj që është i gjallë gjadrija absolute të, Aj që nuk i vjen vdej kja kor Aj që nuk kotët korë Siko se vjen më von Aj që nuk lodhet Aj që nuk kanë kërkosh me erujt më kujdes për te, për kona që ai kujdesit për zëkën, a nuk është kjo fakë se ajo është i vetme që mërëtën të adhrojnë, pa në shumë se po, si adhroj njerëzit të vdekurit, nësë Allah sëtë elhaj, la ilahe illahu elhaj, argument i asaj se Allah është i vetme që mërëtën të adhrojnë, është i gjallit, e që i bje se nuk adhrojnë të vdekurit, Asaj që është, edhe aj që është i gjallë, nuk adhruat nga saj kome vdikë. Dhe kja jetë, krasë është dëshmi, dhe faktë, që e qëtësën zemën e besimtarit, se Allah është i vetëme që meriton të adhruat, krasë saj, edhe është një, një uj, nëse konde që me thonë që e ujitë zemën e besimtarit me kënari, me ndirë, me privilegjë, se ti, adron dikan i çilik kur nuk vdes prandaj sa njerëz ka qitë libr me dikan ka qitë libr me sistem caktuar ka prandur sistemi ka shkuar dha i hub ka prandur njëri ka çik e ka dhënë pasurin ka shku pasuri u dek pasuri u dek posita u dek autoritete si kamë të korrjo kamë të dështum me kishtangoj duke vajtuar para të dit kur ka qenë i ndëruar me kënum i kanë shku fuqit i kanë shku gjithë kanë të shku Qoftë dënjëja të se qoftë? Kodem për dënjëja? Qum qdo sa? Dërsa besimtari ka adhruat që nuk ndohat për e ti kërë. As të këtë dënjëja, as të nëvarrë, as të kërë rinjantë, as këtë të qoftë? Allahu al-hayju al-qajju. Allahu është i gjallë. Për mëna për shambull atë mendje lehtësim e idhujtarëve të cilët për shambull adhrujn i idhuj që kanë evit kujdesën për duhet më harujt apose i e thën dikush duhet më haruj se vjed dikush çfar zot je kë dersallahu ku i ditë për zaka nuk kanë më ku i për të askush prandaj ë njëri prej sahabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka adhurni para se më u bë musliman e ka adhurni idhull dhe dijem se dikallë më thon se kjo sadrohet kë kënë, kënë, nuk kanë nuk mundu atë statuja Guri, nuk adhuruat. Po drejtojë Allah o drejt për detjt. Nësa aj i rrënd të gante, do të thot i rrënd të në këmb, e, e, e parfumas të idhëve vet, i rrënd të gante, e kur shkante me flajt, djemë të e kapshin idhën një gjushin për jashtë. Aj kur zhjoj, tërboj, kush e ka bërë këtë? A di që i navronë zoti, që di zotë? Qaj që s'po më meru të vit në ti, qaj i navronë? e mërë të prapë, e, e regulantë, e parfumës të përgjimi i gjatë. Edhe mëndojë me rrujtë, po e zhënë të gjumë i këtë njëri, së me kema e gjendatë me rrujtë, lodhej, edhe shkante me flejtë. Kër zhënë saba, dhjënë të dhe të prapë, e bëjshet njëtë, me e binë se s'ki në ka kë kjo zhë të jetë, a e prapë të të në në me rrujtë, po s'kishë mundë si me rrujtë, lodhej, edhe e vendosë një Smuj, i mludh, ku e ki këtë, kështë që vjenë, godite, me qëka me godite? I vdekur, së në dëgjen, nuk shë, s'ka veddije, s'letë, dhe prap djetë e mërshën e gjyqën, jashtë, me zegu se kjo është e dhe kodë. Dere së a i tërra, po esha që kë vetë në vesën e runë, njo ty, kështë do ka në kape gjuhën e qëtitë, qështë e nani? A dajë, elhaju, elkaju, të i adhronë dikon që është i gjallë, s'ka mundë si asë kush në arritë e këzutë qëllën e vojnë nuk ka mundë si asë kush t'jetë konkurent në pushtetit në sundimin e ti asë në vendimit e ti asë në asë gjë në i ka jetë një garantë sigurit një lojnë deri, kënëri e përseptarisa t'ka përzirë Allah t'jeshtë atër uve si ti përndaj përseptarën e bastë kjo ajetë për në me nëzhu sa bëja aksham e gjda përseptarë amazë sa ushtje zemra përse dieg gjithë çdo fije të kompleksit nën çmimit për buzjes që mundërshta me një besimtar për shkak se është musliman ose adhurues i Allahut xhallahu ta. Ti adurojm atë që jetë gjallë e dikujt që aduron të vdekur. Ai me të vdekurit më kërson ti në gjallën, a është kjo akuptueshme? Ai qenoj me eroit Zot në vet, se sunduhet e Zoti ty trun. Si ti ka sikurse ka thon Ibrahim se Ejo el fari kajnje haku bil am Qëllipit di grupeve është për merito në koni sigur Në ajo, kush? Aj që adhona man gjallur është i sigur është i sigur Nga gjëzëgjën, nga se e ka përzir A që është me miren këtë dunia dhe në ahiret Dhe Allah u vazhdo në faktët Së aj është i vetë me që mërëtën madhru Dhe e zbërthën dhe mëtutja Këtë amën të ti El haj dhe këtë amën ti ti el kajub La te e khuduhu sinetun vala nehu Nuk e kapë Allah në kotëja, sinet Që në imë në kapë kotëja Në pak më shë këllatë të ludhëm Të ludhësh Ose hë që për këtja, drej për nejtë në gjum Nga një kotëja mund tjetë parathënje e gjumit Kotët, kotët Këllë për shkej për flajtë Të erë se kapë kotëja, hë që njerën, kotja, drej për nejtë në gjumë shkët Hë që për këtja, drej për nejtë, ilal Në Sigurisht që kanë të gamërisasam. Inna lillahi la ina velayna wala ina berih lahu wa ina. Allahu nuk flet, as nuk i duhet për fllantit i gjallë. Gjithmonë kujdeset për neve, për na na fllajm, ai kujdes për nevet. A nuk duhet më dashkur të Zot e mëadhruq të Zot e mëkuaj këto farmat nën kat Zot. Kush kujdes për të kurflanti? Kush? Allahu xhallahu xhallahu. Shikoj, funksionon gjithë ditën ana. Ti fllan, za marre Apo, moshnit në të tëshme marrë në kësegjimin dhe e kryin funksion e primarës. Kosh kujtese për këtë proces? Kosh? Allah u gjelë në gjelë lopër. Ti flanë, me Allah i vetën tonë së në e këqyrët. Te lodë është. Andaj, përëmëneja për shambullë, Allah u gjelë le ola me e elonë, me thonë njërë, të kom kryon formë matë mirë, krej qëka do t'ikonë, tash këqyre vetën. Ikshëm dhek matën alë. Ikshëm Ndo komun me kyç vetëm as as as sa so çelem shëshyt. Harrojm habitin. Para mëno, sa so funksionosh duke ndodh tash në trupin tëm un po flas lir apo. As atë më acum shkojn atje apo. Ti po dëgjon me vërtet u sa so procesi po ndodh mbranda ti as nuk e di çka po ndodh. Edhe Allahu po ta mundzo. Kush po kujdes për ty? Allahu xhallahu. Flar, lodhsh apo jeton gërbok, un tu hash për gjitha këto Ka të dikur që kërëzë bërti, nga sa të se mergjume, asë nuk e merkotja, ose se kërështë e kërështë unë e lënë amë, Allah gjëllë e wala. Jutë imu, wala jetë anë, jepë me hongër tjerëve, a ma e shënë. E shkone për urqëshëm, asë për pije, asë për kërë gjënë, në kemë në vojë. Në nja gjërim në gosht për në avjen, ose në kërrik për në avjen, Po na thon bust, po na shprozo të barku, e po u nduamë, e ne ftor po themi shoqërit që qi u bë ftore, apo se na llodh. Na llodh urinë, na llodh pa gjumsi. Ne na, na, na dopt e paramend ky dapti që me gjumër zon zoti, me gjumër zon. Wallahi me uri erzan. Do nuvojmë me bashkim se Allah xhallahu ala wala. Do me akthy kujt vendimin Allah xhallahu ala wala. E kja është me ndje, ndje lehtësia njërit Dhe me ndje madhësia ti Fatkecish që E balë me dështu Dhe të e khudu husinatun O la nëmë Se ka për Allah në gjëllë u ala As kotja e as gjumë Aja është i madhëruari Aja është i ngrituri Aja është i larti Aja është zoti Aja është i vetme që Mëndë dhe në ledhë jeshtë Nga madhështia e Allah në gjëllë u ala Dhe nga madhërimi ti Dhe nga pushtetit ti, dhe nga fuqia ti është, kush gudzan me ndërmesu taj paleje në ti. Ndërmesimin do të një gjykimit, me kërkun nga Allahu gjallë vola me afoll dikujt, me shpatu dikani, me ndërmesu, si kurse në dunia bo në ndërmesimin. Allahu dhëtë kush gudzan paleje ti me folë, kush gudzan. Këtë dunia njerëzit, për kondër asoj që Allahu ka kërku për tjune, u akale ju, se sprovë, që ta këndërshtojnë. Dhe të Allahu Gjellolla kërsh gudzon të hajë me ndërmezu palenit i. Allahu Gjellolla është ajë që lejan kërsh me ndërmezu, kur me ndërmezu, për këm me ndërmezu, për qka me ndërmezu, kejtë të ndudhë me lejën Allahu Gjellolla. Nasa ajërë të gjithë fëqishme. Rëndaj edhe ditë e gjykimit, kor njerëzën dhe të kërkojnë nga pejgamber të Allahu të të shkojnë të Allahu të të kër Inshallah otë djekan për ta ngasë janë lodh nga pritje, janë raskapit nga munde. Kërkojnë shkonin te Nuhi Alisam, te Musa Alsam, te Isa Alsam, te Ibrahim Alsam, te bëgë mat më të madh shkuin kërkojnë që të dërmësojmë tek Allahu xhënme vëna. Çfarë thonë? Os gëzojmë? Thonë inna Allahu ghadib al-yawm, sepse Allahu është i ndum, pinim që kursosë ndum. Os gëzojmë ashtu po ne, os gëzojmë deri so ota sku ndek Muhamedi sasa ati asdon leja do aj kodet me fjalë Allahut na dit apo andaj t'ndrozo Allahu xhalla xhalla i gjithë kuqeshme pse njerëz kët botë kalon ke pa flasin keq për to e mohojnë Allahun te Allahu xhalla ora u japa fat e i furnizan ke nuk të më thonse zoti xhalla si kon dur vallahi kur dën i kop mir po i lën di në faca këtu e ditë gjykimit shfaqet realisht modështia e Allahut fuqia te pushtetit i nga se skadet as kusme drejtuar tek zoti xhallallahu ana besimtari nuk e pret kët ditë e çati të binet por qe nga kjo dunja japon allah xhallallahu kët madhsti kët madrim edhe kët fuqi dhe kët pushtet gjithaqo qi i përmanden më herët i përmen jo një herë një jet as dy hera po çdo ditë me 10 herë pesë herë pas namazit en sabah en akşam en djum E pas taj gjëtë rrasër e tjera Thëtë Allahu la ilaha illahu El hajju lqajjum La te e khudhuhu sinëtun wala naum Lëhu mafi sëmavati më afilat këtë kalum Lëhu mafi sëmavati më afilam A ti të akon krejçka kon qilë dhe në tukë E as kujtës është Andaj kush ka godzim të ndërmësën taj pa Palene të jetër E pjesë të të që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që dërmozoj të munduam me çikurin e këta atë ta përytojmë këtë modështi ta përytojmë këtë nder kët privilegj porekët robni që kemi ndaj Zotit dhe gjejtëllah rasullallah është robnia më e ndershme në fytyrën e tokës është porulja më krenare e fytyrën e tokës është adhurimi më i ndershëm e fytyrën e tokës ai që i kushtuat Zotit të gjallësisë na bën se të kënaqemi e të parule me hendimit lutor, ma që Allah nga ka mundësuar edhe të përmandim, edhe të lavdhrojm, edhe të madhrojm, po edhe të lavdhrojm dhe timi rrëptati. Allah nga mundësuar që timi kështër vazhdimisht, dhe i në frim në fundit, dhe nga, nga mundësuar që Allah u gjelën gjelën gjelën e u qëf, me emën në Allah tjetoj, me këtë emën të vdesi, me këtë emën të njallën, me këtë emën, zote gjelën levarat në afot وكاش برده فوت برثات الله يشكول له وندرو دي تاكين النهارشم اصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا